racons de Tiana i Mungat. Avui, el racó de Mungat que visitem és el Centre de Bellesa i Salut Essència de Raquel Lara, situat al carrer Marina número 111. En aquest centre, la Raquel ofereix teràpies que fan que el client se senti millor a nivell físic, mental i emocional, on també es pot gaudir d'exclusius tractaments facials corporals i una gran varietat de massatges terapèutics que combinen diferents tècniques manuals i orientals per tal de proporcionar una millora al nostre cos i tot sempre gràcies a les primeres marques en cosmètica tant biològica com homeopàtica així doncs ens trobem en un centre d'estètica on s'experimenten olors infinites i sensacions inolvidables en un entorn de molta pau i tranquil·litat Ens trobem a Essència, aquí a Montgat, i parlarem amb la Raquel Lara, que és la propietària i que molt amablement ens dedica a aquesta entrevista als oients de Radio Tiana. Hola, Raquel. Hola, bon dia. Digue'ns, Raquel, on vius ara i tu ara vius a, a Tiana, però vivies a Montgat i a, a què t'has dedicat sempre? Digues una mica això. Bé, jo de tota la vida que he viscut a Montgat i farà un parell d'anys que estic vivint a Tiana i m'he dedicat sempre al mateix Eh, farà qüestió de 3 anys que vaig obrir el centre i era una de les meves il·lusions des de que em vaig posar en tot aquest món de l'estètica i de les teràpies alternatives i, i bé i aquí, i aquí estem i el nom de bueno, com va ser la idea de muntar aquest negoci? explica'ns una amic. La idea una miqueta era, pel neguit també personal, intern meu, de, de donar un, un servei a un gat que no, no hi havia hagut mai cap centre d'estètica una miqueta més enfocat al mimo de la gent, al cuidado, al relax... A, a la pau de cada, de cada persona i com barrejar una miqueta el que seria tot el món de la bellesa, l'estètica amb un caire una miqueta més de relaxació de pau interior com el refran aquest que es diu sempre de que la bellesa està en l'interior no? doncs realment és així, o sigui és buscar una miqueta al benestar de la persona a nivell intern i que es vegi a nivell extern un resultat també positiu. El nom d'essència ha estat més que res pel fet de, de que aquesta idea va sortir de, de la meva essència, no? del significat de la paraula, ja, ja, ja ho diu tot. Treballo molt amb aromateràpia, treballo molt amb, amb molis essencials, i cadascun d'ells doncs, també serveix molt per reequilibrar tots, tots els punts energètics del cos i bona una miqueta tot relacionat amb el mateix. Així, què creus que li fa diferent aquest centre d'estètica a altres de, de per aquí de la zona? A veure... Primerament, jo crec que és la imatge del centre que ja transmet el que des d'un principi es volia, es volia donar, que era aquesta sensació de pau, de tranquil·litat, d'endinsar-te en un món de sensacions, dolors, de contacte manual amb, les, amb, els, amb, els, amb els clients... Totes les, les fragàncies que se senten al local, l'incens, la tranquil·litat... En si és una miqueta buscar un, una estètica diferent a el que vindria a ser un barri convencional no?, de tota la vida. I també he estat molt de temps treballant a Barcelona, amb, amb espais, i era una miqueta aquest estil de, de tranquil·litat i de relax doncs, poder-lo portar al meu poble. Uh, Raquel, parlem d'una mica de les teràpies manuals que fas aquí per exemple, en què consisteix la tècnica Xuxuma, ho dic bé? Sí, la tècnica Xuxuma és una tècnica que fem servir amb un cataplasma d'herbes ayurbèriques que serveix per desinflamar i, i relaxar l'esquena. Es fa un petit estudi de del que seria la columna vertebral, es realitza fer un massatge molt, molt suau, perquè si hi ha un dolor molt agut, doncs és aconsellable tampoc insistir-hi massa, i amb el, amb el catablesma d'herbes el que aconseguim és que baixi la inflamació per, amb les pròximes visites, anar fent una miqueta més de seguiment i ar-los una miqueta més en, en el tema manual i fer un quiromassatge més més més potent. La reflexologia podal La reflexologia podal és potser una de les tècniques preferides meves perquè des de que porto treballant amb aquesta tècnica hi vis resultats increïbles de gent amb migranyes o problemes de de ronyons o problemes de retenció de líquids, eh, mal de caps continus, molta millora, moltta millora. La veritat és que es treballa a través dels peus, és un massatge... Tot i que molta gent diu que fa molt de mal, jo penso que tampoc s'ha d'arribar a que la gent li faci mal, perquè llavors ja està el cos en alerta i no relaxem a la persona. Eh, però bé, bueno, simplement amb, amb, amb molt de tacte i molt de mimo, molt donant-li molta intenció amb el que estàs fent, que és, és molt important, i treballant tots els punts del cos... En, en el que es troba aquella persona no? o Si sigui, és a nivell més... De... normalment es, treballa, es fa un genèric un massatge general de, de, tot el, de tot el cos a través dels peus i després es treballa molt més amb el problema que té la persona i amb resultats molt bons la veritat és que és, és una tècnica molt bona la recomanes bastant no? sí. i quines teràpies fas més Raquel? doncs fem també el tema de el que seria el quiromassatge que sempre acabem, bueno, acabo amb els peus perquè és el punt de sensibilitat més gran del cos i realment a, arribes a un, a un estat de relax molt, molt profund no? llavors hem eh, Intento combinar molt totes les tècniques que faig sempre que van amb, el, amb els peus o inclús amb el cap. Treballo molt el tema de la bipolaritat del cos. Sempre que faig un tractament facial, quan estan amb la mascareta posada eh, o estan amb algun producte que necessita estar en una, en una exposició durant un temps, sempre fem, es treballen els peus. I d'aquesta manera doncs, potencies molt els tractaments i la persona surt encantada perquè li estàs tocant els peus i ha vingut a fer-se una neteja facial. Sí, sí ja m'ho imagino. Digue'ns també una mica els tractaments que fas. El, un un d'ells, els intraceuticals, què és això? Digue'ns... Intraceuticals és una casa que no, no es coneix molt aquí, però que a Europa i als Estats Units està donant molt a parlar. És una empresa que ve d'Austràlia i són uns productes que utilitzen l'oxigen eh, per fer penetrar uns sueros que són antioxidants, vitamines, aminoàcids, aloe vera... I el que fa és que realment aporta una hidratació increïble a la pell. És un tractament molt relaxant, molt agradable, no fa gens de mal, no s'ho pot fer qualsevol persona i amb uns resultats molt bons des de la primera sessió normalment és un tractament que són sis sessions que és, és un pack que es ven amb, amb sis sueros que són els que es treballen a cabina amb, el, amb la màquina d'oxigen i amb tres productes a casa per fer un manteniment que és una crema, un suero d'acid llelonòric i un contor d'ulls i la veritat que els resultats són molt, molt positius sobretot ara, doncs abans de l'estiu, és molt aconsellable per donar-li la hidratació positiva, màxima a la pell perquè no tinguis problemes amb el sol, perquè no se't deshidrati i després de l'estiu també és molt aconsellable fer-ho perquè li dones aquesta hidratació que has perdut durant tot l'estiu. I el lifting bioactiu de bambú? El lifting bioactiu de bambú és, és, una, és una tècnica que s'utilitza en un, un producte molt natural, és, és un tractament molt, molt natural, no porta cap producte aquí Eh, ni cap tipus de de composició que afegi al·lèrgies i és un tractament molt relaxant també, es treballa el que seria tota la cara, fent unes manipulacions específiques per arribar a aquest lifting, és, és manual no s'utilitza cap màquina i es treballa tot el que seria a nivell facial i després es fa un massatge als peus a les cames i es fa un massatge molt profund quan acabes amb la mascareta, que poses la crema final i a finalitzar finalitzada tot el tractament es treballa molt tota la zona de l'escot, els braços, la part de les cervicals i bueno, la gent surt encantada, la veritat és que són tractaments molt relaxants i molt aconsellables en qualsevol moment. I algun tractament més? Bueno, tractaments és que hi han. Hi un la tira, sí. La veritat és que els tractaments potser estrella que tenim són els, els rituals, eh, que són tractaments de benestar. Combinem molt el tema facial i corporal, són tractaments d'hora i mitja a dues hores, en els quals doncs, la persona arriba en un punt de relaxació màxima. Uh, són diferents tipus de rituals de, del món de tècniques de massatges que es fan a altres parts del món i bueno, la veritat que molt, molt relaxant Per exemple aquest Lomi Lomi Aquest és molt, molt especial aquest massatge se li diu el massatge de l'ànima és un massatge que es treballa molt tot el tema emocional de la persona eh, es fa tot tot un, un seguiment a nivell corporal i facial i es treballa a la mateixa hora o sigui, estàs fent el massatge a l'esquena amb un braç i amb l'altre braç el tens a les cames llavors arriba un punt que el cervell no es pot saps, no t'esconnecta perquè no, no pots seguir el teu moviment i arribes en un estat de profunda relaxació i he tingut casos de gent que s'ha sentit molt, molt emotiva amb, com, amb ganes de plorar i a més que de fet és una de les tècniques que ajuda molt a treure eh, problemes i treure emocions negatives de cos. Eh, estem avui en dia també amb una societats molt consumista amb una crisi molt gran que em sembla que no sortim mai molt estressant. molt estressant amb els fills el marit, les escoles bé tot és, és, és massa estressant llavors hi ha moments que nosaltres mateixos no no, no ens escoltem realment i i arriba un punt que va, patem per algun costat. Si ens fa mal l'esquena o ens posem malalts perquè ens ha donat una baixada de defenses, és per tot aquest ritme frenètic que portem, no? Durant, des de que ens aixequem fins que ens n'anem a dormir. I inclús dormint, ja el cervell està allà mmm, contínuament pensant en el que hem de fer l'ia següent. No? És un moment de desconnexió total. Llavors, quan et trobes en aquesta situació... Tu, com a persona, et trobes una mica com a indefens, no? perquè és com si tinguessis una corassa sobre que pots amb tot, fins que comencen a tocar certs punts del cos, comences a tractar certes zones, certs xacres energètics, i comences a desbloquejar tota aquesta energia que s'està concentrant per tirar endavant, doncs la comences a desfer, val? comences a, a, a treballar tot el, el camp emocional. I aquí és quan la gent realment es nota que nota molta millora, eh, es nota molt més en pau, més tranquil, més de dir, bueno, va que portem la vida que portem, però una miqueta de, de parar i dir necessito un moment per mi, necessito que em minuin a mi, necessito que em toguin a mi i necessito un temps per mi. I una mica tots aquests rituals és, és per perdonar hi aquesta, aquest temps no, per la gent. A part d'aquest, també tens azteca, oriental, tots són més o menys iguals? Si sí, el, el ritual azteca és el ritual de, és de xocolata, és el tractament de xocolata, que es fa una exfoliació amb, amb cacau a tot el cos, es fa una envoltura de manteca de cacau i després es realitza un massatge amb oli, amb oli de cacau. El ritual oriental és un dels rituals estrella del centre, surt moltíssim i a la gent li encanta, i és el, és el tractament de pedres calentes. És un massatge que es combina molt el massatge manual amb el massatge de pedres. Or, són pedres basàltiques que contenen, conserven molt la, la calor i, i es posen en punts estratègics del, del cos en els anomenats punts xacres que són els punts d'energia que tenim nosaltres al cos llavors eh, es va treballar amb la pedra i es va treballar amb els olis que porten aromateràpia i es combina molt doncs, tots aquests olis essencials per ajudar una miqueta a entrar en relaxació entrar una miqueta en pau en un mateix, desconnectar i, i bueno és, és un tractament que es fa treballar des del cap Fint, o sigui, tot el que és cara i tota la zona del cap fins al dit gros del peu. És molt complet, són dues horetes. Després, quan acabem tots els rituals, sempre fem un, un bany de peus, amb aigua de la banda o de romaní, o de llimona, depenent una miqueta de com hem trobat a la persona, i se li ofereix sempre un te, amb unes pastetes, uns bombonets, per acabar ja de rematar la sessió. Hi ha altres rituals o hi ha, amb aquests la gent? Sí, ara, sobretot ara en aquesta època surt molt també el de la Polinèsia, que és un ritual que es, és una exfoliació de sals de coco amb hidratació de monoï de taití i queden unes pells fabuloses, molt, molt maques. Raquel, també feu, o fas, els complements d'estètica de més usuals, però, per exemple, explica'ns alguns que jo, no, per lo menys, no els desconec. Vai en ser pro i la ser de diodo, et explica'ns una mica tot això. A veure, el, el Balancer Pro és una, és una màquina que és una de les més punteres en presoterapia és un sistema que la pròpia màquina ja fa una obertura de, de ganglis linfàtics per procedir després a fer el drenatge és un drenatge mecànic eh, el que fa és un, és un bombet fa per una, una pressió i descompressió i reactiva molt el sistema circulatori perquè el tema de, de, de, bueno, per tots els tractaments de cel·lulitis, tractaments reductors i a més, el combinem molt a aquest sistema amb el drenatge linfàtic, amb massatges anticel·lulítics, amb envoltures d'algues, amb envoltures reafirmants, fem tractaments molt... diguéssim, com que complementem moltes tècniques de les que tenim aquí al centre no? i realment hem resultats molt, molt positius nosaltres mai garantim resultats al 100 saps perquè tampoc n'existeix això. Però sí que és veritat que tota la gent que ha vingut a fer soar més sobre tot el tema de l'abdomen, la cintura, arribes a perdre centímetres amb els que el millor no et podies posar els pantalons aquells que tens a l'armari, de fa de l'any de l'estiu passat o de fa dos estius i després de fer-te el tractament realment, aquests centímetres els perds i pots recuperar aquella roba que tenies guardada a l'armari que tantes ganes tenies de posar-te no? i el tema d'apilació làser tenim un sistema que és un sistema que combina es, es, es, es diu ELITE i és un sistema que combina el que seria la, la, és un sistema nou que m'he incorporat ara que combina el que seria la, la fotodapilació i estaria un punt mig el que és la de fotoapilació i el que és el làser de dioda que és el que està utilitzant fins ara és un sistema que no fa mal gent fa mal eh, simplement el que notes és com una miqueta d'escalfureta i realment on no arriba la foto de depilació arribes amb aquesta màquina i on no arribes amb el de ser radiora arribes amb, amb aquesta màquina complementa el que seria la llum polsada controlada amb la radiofreqüència i té resultats molt, molt positius la gent que ho està fent està molt, molt contenta i acabes matant aquells palets tontos que se't queden de... que són superfinets i superllars, que ja tens ganes ja d'acabar-los de rematar, aconseguim eliminar-los bé. No, garanti, no garantim tampoc amb la depilació l'àsser al 100%, perquè cada persona li funciona d'una manera diferent. Sí que és veritat que hi ha gent que ja se oblida per sempre dels pèls, perquè no, no li torna a sortir més, però perquè també la seva predisposició genètica, doncs té molt a fer. I hi ha altra gent que els costa molt més, no? Però, bueno, jo penso que una bona informació un bon assessorament que la persona realment comenci a fer alguna cosa sabent el que, el que hi ha darrere és molt important no? sempre s'informa moltíssim s'assessora molt a la persona um, i sempre firmem, fem firma un consentiment informat conforme se li ha explicat tot, tot, el, tot el que el procediment que ha de fer ella, les coses que ha de continuar fent a casa i de més. I sempre tenim un assessorament, o sigui, jo sempre estic amb el mòbil les 24 hores del dia, per dir-ho, que si hi ha gent que, qualsevol consulta que tingui, i sempre em poden trucar. Les meves clientes hi ha molta, molta confiança amb això. Veig que també fas promocions i xecs de regal, digue'ns perquè la gent s'animi una mica. Bé, doncs és una de les coses que realment moltíssima tirada, perquè avui en dia ho tenim tots. Eh, Arriscar-te a comprar una peça de roba o un bolso i de més, de pena quina persona potser ho deixa a l'armari no s'ho torna a posar mai més, saps? I són uns diners que realment tires a les escombraries perquè no saps si mai farà ús d'ell. Però el fet de regalar temps, temps per un mateix, jo penso que són els diners millors invertits, eh? en qualsevol tema de, de regal. Ja que nosaltres mateixos no ho fem, perquè ens costa molt, si t'ho regalen és com que no et queda més canari, saps? i la veritat que la gent molt, molt contenta o sigui, són la gent que ve sempre amb el, amb el xec a la mà per fer-se el tractament sempre està amb un somriure a la boca perquè ve eh, a eh, sentir-se bé i sense pagar un duro, saps? I és, és la millor combinació Surs super relaxat i a sobre no has de fer, fer ús dels diners i que normalment que és aquests tractaments que una hora o així Depèn, depèn. Són tractaments que normalment amb els xec regals s'acostumen a, a vendre els tractaments de més temps que són el, el, els més cars, no? Perquè està la gent són dues horetes de tractament, hora i mitja, i bé, bueno, hi ha per totes les butxaques. Perquè, per exemple, el que seria neteja facial és una neteja facial molt especial... Eh, i és potser la que surt una miqueta més econòmica no? que a la gent doncs, ja, ja li va bé si és per quedar per fer un detallet o alguna cosa. també el que surt molt pels amics invisibles el, el per Nadals és el massatge facial oriental que, que són uns 25 minutets que estem amb la persona i se li fan uns, un, és un massatge combinat a, de shiatsu i massatge tibetà i és molt relaxant també S ajudes molt a despejar tota la zona de, del cap, els ulls i se't queda com una cara molt més relaxada no? i la veritat és que van, van sortint molt bé tot el tema dels xecs reals ja per tots els gustos bé, ja has vist que hi ha, hi ha una barbaritat de tractaments Aixerra sí, que si alguna persona que ens escolti encara no ha provat essència, què, què li diries? Don res que s'aventuri a experimentar aquesta sensació de, de benestar que, que realment fa falta i fa falta moltíssim avui en dia, que vinguin i que es deixin mimar, que es deixin cuidar i ja està i, i lo altre ja que nos degen nuestras manos i ja està i bé, que aquesta primavera tenim, tenim promocions molt bones tenim, fem, perquè la gent s'anima una miqueta per fer diagnòstics de la pell que poden venir, se li fa un diagnòstic completament gratuït sense cap tipus de, de cost i si volguéssim fer-se algun tipus de prova de láser i de més també se li faria gratuïta i veiessin una miqueta al sistema que utilitzem que veiessin el resultat per conèixer una miqueta i, bueno, i saber que, que durant aquesta primavera tenim unes promocions molt, molt bones per incentivar una miqueta a la gent, ja que estem en aquesta època de crisi i de més, però que bueno que, que no deixin que els diners s'interposin en, en, el, en la salut i en el benestar d'un mateix perquè la veritat és que quan ho proves, t'enganxes doncs bueno, acabem aquí l'entrevista a Raquel, que ha estat molt interessant i relaxant i des de la ràdio li, li desitgem que a la Raquel que li vagi tan bé com fins ara Adéu i fins un altre Moltes gràcies a vosaltres